Speranța Pista 18 Sub capitolul 2 În fiecare zi, unul din ofițerii aviației internaționale trecea pe la direcția operațiilor și câteodată pe la siguranță. Manian îl trimitea aproape întotdeauna pe scali. Cultura sa îi ușura raporturile cu statul major al aviației, alcătuit aproape în întregime de ofițeri din vechea armată. Sembrano și piloții lui formau un grup aparte. Cordialitatea lui plină de finețe, de o mâncă îndesat, dar care va îmbătrâni bonduc, ușura relațiile cu toți, inclusiv cu siguranța. Era mai mult sau mai puțin prieten cu toți italienii din escadrilă, al căror responsabil ales era și cu mai toți ceilalți. În sfârșit vorbea foarte bine spaniola. Pusese se chema de urgență la poliție. Porțile siguranței erau păzite de mitraliere, în jurul fotoliilor cu ornamente aurite, Semețe și goale se aflau chipurile smerite ale nenorocirii din toate războaiele. Într-o mică sufragerie, nimeni nu fusese mutat din hotelul în care se instalase această anexă militară a siguranței. Între două santinele se agita a prietenului Leclerc, mai zăpăcit ca niciodată. „Ah, Scali, tu ești Scali. Ce zici, mai băiatule?” Scali așteptă să-i sprevească băzuitul. „Am crezut comierlesc! Comierlesc, Comerlesc, mai băiatule.” Doarece un secretar al siguranței îl însoțea pe Scali, milițienii care îl încadrau pe seriozie se dădură puțin o parte, dar acesta din urmă nu îndrăsnea să se simtă liber. Ce sui de curve, măi, băiatule! Nici nu-ți poți închipui!" Chiar așezat, cu ochii lui negri de clov, nărăsucindu-se ca niște spiriduși în obrazul său fără sprâncene, părea un fluture nebunit într-o cameră închisă. O clipă," spuse Scali cu arătătorul ridicat. Începe cu începutul!" Mă înțelege ceva să zică. Târfa mă agață pe Granvia. Nu știu ce-mi spune, dar însemna că știa tot soiul de marafeturi și figuri. Atunci o întreb. Faci dragoste la modul italian? Sii, îmi răspunde. Sui la ea, dar când vreau să mă urc pe ea, îi dă drumul ca de obicei. A, nu, ne-am înțeles la modul italian, îi spun. Nu altfel? Nu vrea să priceapă. Eu îi spun că e înșelătorie. Mă duc să mă îmbrac și ea telefonează în spaniolă. Sosește o târfă grasă? Nu-i să ne înțelegem. Grasa a arătat-o timpul spre Pipiță, care stătea goală și nu arăta rău deloc, până să-mi spună. Hai, ce aștepți?" Însă eu știam bine că Pipița nu se lăsa în voia mea. Atunci îi explic Grasei că nu despre asta e vorba. Dar ea mă socotea de rea credință. Nu că aș ține atâta la modul italian să nu crezi, deloc. Dar nu vreau să-și bată cineva joc de mine, asta niciodată. Ești de acord, nu? Dar ce-i cu tine aici?" Sper totuși că n-ai fost arestat pentru desfrâu. Deci, grasa vede că nu mă dau bătut, telefonează și ea. Îmi spun, o să vină una și mai grasă. Acum seriozie se lămurise. Scali glumea. Chestiunea se va sfârși cu bine. Când Scali zâmbea, părea că râde și veselia micșorându-i ochii, accentua înfătrișarea sa de mulatru. Și cine crezi că vine? Șase tip de la FAI, Cu filintele lor. Ce mai vor și ăștia? Începând o dată să le explic întâmplarea Nu eu i-am cerut-o Ea mi-a propus Pe de o parte știam că ei sunt împotriva prostituției Deci contra târfei Pe de altă parte că sunt virtuoși Deci că fi împotriva modului italian Cel puțin în principiu Toți vegetarianii ăștia Al dracului era însă că nu o încurcam pe spaniolă Pentru că alt minteri Între bărbații în cazuri de asta știi te poți înțelege Dar cu cât dădeam mai multe explicații Cu atât tipis vi erau mai tare Măi băiatule și îl văd pe unul că-și scoate revolverul. Cu cât țipam la el că n-o făcusem la modul italian? Doamne Dumnezeule, cu atât mai puțin se lămurau lucrurile. Și cele două curbe care zbierau. Italiano, Italiano! Nu s-auza decât asta. Începuse să mă simt jenat, dragul meu, zău așa. Mi-a venit ideea să le arăt celor de la FAI legitimația de la escadrilă care e în spaniolă. Atunci m-au adus aici. Am cerut să se telefoneze la aerodrom. Ce învinuire îi se aduce? întrebă scalin spaniolă pe secretar. Celălalt se uită în fișă. Nu-i prea serioasă. E acuzat de niște prostituate, știți... Iată, organizare de spionaj în favoarea Italiei." După cinci minute, Seriuzie era eliberat în hohotele de râs ale tuturor. Avem o treabă ceva mai serioasă," spuse secretarul. Doi aviatori fascisti italieni s-au prăbușit la noi la sud de Toledo. Unul a murit, celălalt e aici." Informațiile militare cer să examinați actele. Scali stingherii trăsfâi cu degetul lui mic, scurt, niște scrisori, cărți de vizită, fotografii, chitanțe, legitimații de asociații găsite în port vizit și hărțile găsite în carlinkă. Era prima oară când Scali întâlnea un italian inamic într-o aparentă intimitate, iar acela pe care îl întâlnea era un mort. O foaie îl intrigă. Era lungă ca o hartă de aviație îndoită, cu siguranță că fusese lipită de cea pilotului. Părea să fi servit de carnet de zbor. Două coloane, de la, la și niște date. În 16 iulie, deci înainte de rebeliunea lui Franco, la Spezia, apoi Melilla, 18-19-20, apoi Sevilla, Salamanca. Pe margine, obiectivele. Bombardament, observație, însoțire, protecție. În sfârșit, în ajun de la Segovia la... Locul morții era în alb. Dar de sub era scris cu un alt stilou, câteva zile mai înainte, peste cele două coloane, cu litere mari. Toledo și data de pui mâine. O misiune aviatică importantă asupra orașului Toledo era deci iminentă. Dintre altă cameră s-auzea glasul cuiva care striga la telefon. Slăbiciunea formațiilor noastre noi ignor, domnule președinte, dar nu voi incorpora în niciun caz, înțelegeți? În niciun caz în garda de asalt oameni pentru care nu garantează nicio organizație politică. Și în ziua în care va trebui să năbușim o rebeliune fascistă cu garda de asalt subminată pe dinăuntru, cât timp sunt eu răspunzător, nici un om fără garanție. Erau destui falangist în montani, dar nu vor fi la siguranță. De la bun început, Scali recunoscuse vocea exasperată a șefului siguranței. Nepoata lui e prizonieră la Cadiz, spuse un secretar. O ușă futrântită nu mai auziră nimic. Se deschise apoi ușa de la sufragerie. Secretarul se întorcea. Mai există acte și la informații. Comandantul Garcia spune că sunt acte importante. Vă rog să le triați pe cele pe care le aveți acum la dumneavoastră, să separați actele pilotului mort de cele ale observatorului. Mi le veți da apoi pe toate și le voi duce acolo de îndată. Veți raporta colonelului Magnin. Multe piese sunt imprimate sau hărți, e imposibil de știut cui aparțin. Observatorul e aici, întrebați-l. Mă rog, spuse Scalii fără entuziasm. Sentimentele sale față de prizonieri erau tot atât de contradictorii ca și acelea pe care le resimțise în fața actelor. Dar avea și o oarecare curiozitate. Al altăieri, un pilot german, prăbușit în Sierra, în imediat apropiere de statul major, unde se aflau în inspecție doi miniștri, fusese dus acolo pentru interogatoriu. Și deoarece se mira că vede niște generali, căci credea că roșii nu aveau... Traducătorul îi spusese numele celor prezent. Dumnezeule!" exclamase germanul, adăugând următoarele cuvânt cu cuvânt. Când te gândești că am zburat de cinci ori deasupra acestei case și n-am bombardat-o." O clipă!" îi spuse scali secretarului. Comunicați comandantului că printre documentele pe care le-am văzut există unul ce poate fi important." Se gândea la lista zborurilor anterioare rebeliunii lui Franco din cauza datei de plecare din Italia. Trecu în biroul unde observatorul se afla sub pază. Așezat la o masă de joc, sprijinită în coate, prizonierul era întors cu spatele la ușa prin care intra scalii. Văzu mai întâi doar o siluetă, totodată civilă și militară, scurtă de piele și pantalon albastru. Dar de îndată ce auzi ușa, aviatorul fascist se ridică întorcându-se către ea. Mișcările picioarelor și brațelor sale lungi și slabe, ale spatelui ce rămânea încovoiat, erau ale unui tuberculos nervos. Sunteți rănit?" întrebă Scalii neutru. Nu, niște contuzii." Scalii își puse revolverul și actele pe masă, se așeză și făcusem celor două sentinele să iasă. Fascistul stătea acum cu fața spre scali. Avea ochii mici și nasul în vânt, o figură de vrabie foarte răspândită printre aviatori, ușor accentuată de o pronunțată și părul tuns în perie. Nu semăna cu haoz, dar era din aceeași familie. De ce părea atât de înmărmurit? Scali se întoarse. În spatele lui, suportetul lui Azana, un vraf de argintărie înalt de un metru, farfurii, talere, ceainice, ibrice și tăfi musulmane, pendule, tacă, vase, confiscate cu ocazia rechizițiilor. Asta vă miră?" Celălalt șovăi. Care asta?" Arăta cu degetul bogățile lui Simbad. O, nu!" părea hăituit. Ceea ce îl mira era poate chiar scali. Expresia de comic american, datorită mai puțin feței cu buze groase, dar cu trăsături regulate, deși avea ochelar de baga, cât picioarelor prea scurte pentru bustul său, care îi dădea un mers de șarlou, scurta de piele de căprioare atât de puțin roșie și creionul rezervor la ureche. O clipă," spuse Scali în italiană. Nu sunt polițist, sunt aviator voluntar chemat aici pentru chestiuni tehnice." Mi se cere să despart actele dumitale de acele ale colegului mort. asta e tot. A, mie tot una. La dreapta ce-ți aparține, la stânga restul. Observatorul a început să formeze două grămezi de hârtii, aproape fără să le privească. Privea în mormanul de argintărie punctele luminoase, lucind din cauza becurilor electrice din tavan. Ați avut pană sau v-ați prăbușit în luptă? Întrebă Scali. Era mă recunoaștere. Am fost doborât de un avion rusesc. Scali ridică din numeri. Păcat că nu există, nu-i nimic. Să sperăm că vor fi. De altfel, pe foaia de zbor a pilotului nu era scris recunoaștere, ci bombardament. Scali simțea violent superioritatea pe care ți-o dă descoperirea minciunii asupra celui care minte. Totuși nu știa de existența avioanelor italiene de bombardament cu două locuri pe frontul din Spania. Să se descurce polițiștii. Dar își făcu o însemnare. Pe tancul din dreapta, observatorul puse o chitanță, câteva bancnote spaniole, o fotografie mică. Scali și apropie ochelarii pentru a o examina. Nu era miop, ci presbit. Era detaliul unei freșce de Piero de la Francesca. Îți aparține dumitale sau lui? Mi-ați spus, la dreapta cea al meu. Bine, atunci continuați. Piero de la Francesca. Scali se uită la pașaport. Student, Florența. De n-ar fi existat fascismul, acest om ar fi fost poate elevul lui. Scali se gândise o clipă că fotografia aparținuse mortului, față de care încercase o nelămorită solidaritate. El publicase analiza cea mai importantă a frescelor lui Piero. Săptămâna trecută, un interrogatoriu condus de un aviator spaniol, și nu de către siguranță, se închease cu o discuție despre recorduri. Ați sărit? Avionul nu ardea. Am aterizat pe câmp, asta e tot. Ați capotat? Da. După aceea... Observatorul șovăi se răspundă. Scali se uită la raport. Pilotul ieșise primul, observatorul, interlocutorul său, împiedicându-se în rămășițele avionului. Un țăran se apropiase, pilotul scosese revolverul. Țăranul continuase să înainteze. Când fusese la trei paș, pilotul scosese din buzunarul stâng o grămadă de pesetas, bancnote mari, albe, de o mie. Țăranul se apropiase și mai mult, în timp ce pilotul adăuga un pumn de dolari, pregătit fără îndoială pentru orice eventualitate. Toate astea cu mâna stângă, ținând mereu revolverul. Țăranul, când ajunsese foarte aproape de pilot, își potrivise pușca de vânătoare și l-o mărâse. Camaratul dumitale n-a tras primul. De ce? Nu știu. Scali se gândea la cele două coloane ale foii de zbor. Dus și întors. Întorsul fusese țăranul. Bun. Atunci ce ați făcut? Am așteptat. Țăranii au venit apoi în număr mare, am fost dus la primărie. De acolo, aici. Trebuie să fiu judecat? Ce rostare? Fără judecată? strigă observatorul. Împușcați oamenii fără judecată? Era nu atât un strigă de spaimă cât de evidență. Băiatul ăsta de când căzuse își închipuise că, în cel mai bun caz, va fi împușcat fără judecată. Se ridicase și țină strâns spătarul scaunului, parcă pentru a nu îngădui să-i fie smuls. Scalii își împinse ușor înapoi ochelarii și ridică din numeri cu o tristețe fără margini. Ideea atât de obișnuită printre fasciști că dușmanul lor e prin definiție de rasă inferioară și vretnic de dispreț, capacitatea de a disprețui a atâtor imbecil nu era unul din cele mai neînsemnate motive datorită cărora își părăsise țara. Nu vei fi împușcat deloc? spuse el, regăsind deodată tonul profesorului care își dojenește elevul. Observatorul nu-l credea. Suferința acestuia îi dădea lui Scali satisfacția unei dreptăți amare. O clipă," spuse el. Deschise ușa. Fotografia căpitanului Valiado, vă rog," ceru el secretarului. Acesta i-o aduse și Scali o întins observatorului. Ești aviator, da? și îți dai seama dacă interiorul unui avion e al vostru sau al nostru, da?" prietenului Sembrano, ce dobărâse două fiaturi, fusese dobărât într-un avion cu mai multe locuri lângă un sat din Sierra. Recucerind satul peste două zile, milițienii găsiseră încă la locul lor în Carlingă pe ocupanța aparatului Cochiscoș. Bombardorul era capitanul gărzilor de asalt, care așezase tunul în baterie împotriva cazărmini de la montani, fără a ști să o chească. Observatorul privi fețele Cochiscoș, își înclește dinții, dar obrajii îi tremurau. Am văzut mai mulți pilose roșii prizonieri. Nu au fost torturați niciodată. O să-ți seama că nici dumneata, nici eu nu știm prea mare lucru despre război. Noi îl purtăm, nu e același lucru. Privirea observatorului se întorcea fascinată la fotografie. Era în ceva foarte tineresc, care se potrivea cu urechile mici depărtate. Chipurile din fotografie, ele, nu mai aveau privire. Cine dovedește întrebă el, că fotografia nu e... nu va fost trimisă după un trucaj. Ai dreptate, așa e. Scoatem ochii piloților republicani pentru a face fotografii. Avem pentru treaba asta că chinezi comuniști. În fața fotografiilor denumite crime anarhiste, Scali presupunea și el la început că sunt trucate. Le e greu oamenilor să creadă în josnicia celor cu care luptă cot la cot. Observatorul trăia din nou de parcă ar fi căutat un refugiu. Ești foarte sigur, întrebă Scali, că dacă eram în locul dumitale în clipa asta, ai voștri... Se întrerupse. Din mormanul de argintărie ieșiră ca niște șoareci, unul, două, trei, patru sunete atât de argintii și de ușoare, de parcă ar fi venit nu din vreo pendulă îngropată în acest talmeș-barmeș tragic de vechituri, ci din însăși comorile lui Aladin. Pendulele întoarse pentru cât timp? care în mijlocul acestei convorbiri atât de departe de cei ce le posedaseră sunau o oră oarecare, îi dădeau lui Scalii o puternică impresie de indiferență și de eternitate. Tot ce spunea, tot ce putea spune, îi părău atât de zadarnic încât nu mai a avut chef decât să tacă. Omul acesta și el alese seră. Scalii privea distrat harta mortului, învărind câteva linii cu creionul rezervor pe care luase de după ureche. Alături observatorul întorsese fotografia lui Valiado. Scali și apropie brusc ochelarii, încă o dată, îl privi pe observator, privi din nou harta. După foaia de zbor, pilotul plecase din Casres, la sud-est de Toledo. Însă aerodromul din Casres, supravegheat zilnic de avioanele republicane, era cu siguranță pustiu întotdeauna. Harta era o hartă aviația spaniolă, excelentă, fiecare aerodrom însemnat în formă de mic treptung de culoare violetă. La 40 de kilometri de Casres, era un alt dreptunghi, necolorat de-abia vizibil. Fusese desenat cu creionul și, deoarece creionul nu negrise hârtia hârtia lustruita hărții, nu mai rămânea decât urma subțirea conturului. Mai existau un alt dreptunghi către Salamanca și altele la sudul Estramadurei, în Sierra. Toate aerodromurile clandestine ale fasciștilor. Și acela din regiunea Tagului, de unde plecau avioanele pentru frontul de la Toledo. Scali simții cum i se încordează mușchii feței. Privirea ei se încrucișe cu a dușmanului. Fiecare știa că celălalt înțelese. Fascistul nu mișca, nu scotea o vorbă. Capuli se înfunda între umeri și obrajii tremurau ca atunci când privise fotografia lui Valiado. Scalii împăturii harta. Cerul după amiezii de vară spaniolă strivea câmpia, așa cum avionul pe jumătate a lui Dara își strivea acolo cauciucurile desfundate, sfârtecate de gloanțe. Înapoi a măslinilor, un țăran cânta o cantilă în Andaluză. Manien, care tocmai se întorsese de la minister, adunase echipajele la bar. Un echipaj voluntar pentru al cazarul din Toledo. Se aștepta o tăcere prelungă, umplută de bazăitul muștelor. În fiecare zi, acum, noaptea sau în plin soare, avioanele se întorceau cu răniții lor, cu rezervorul în flăcări, să trăiau în liniște, cu motoarele oprite sau nu se mai întorceau deloc. Cele 100 de avioane prevăzute de Vargas sosiseră la fasciști și multe altele. Republicanii nu mai aveau niciun avion modern de vânătoare, iar întreaga aviație de vânătoare inamică se afla pe tag. Un echipaj voluntar pentru Alcazar, a repetat